Hej, og velkommen til Det Tomme Magasin. Mit navn er Martin Nørgaard, og over for mig sidder manden med Danmarks største pose øjnene, Elias Elers. Hej, hej, Det her er jo et program, hvor vi spiller klip fra radioprogrammer og podcast, som du ikke var klar over, at du ikke havde fået hørt. Lige præcis, og vi starter sæsonen med at vende tilbage til de to gave tøser fra Rædselskabinettet, og så er der nyt på seriefonden hos Danmarks Radio. Hej Linda. Hej Marianne. Og velkommen til Ratskabinettet. I dag der starter vi med lytterpost for vores dejlige, saftige... kabinet. <laughs> Her er en mail fra Signe. Hun skriver, hej Ratselspiger. Tusind tak for en fantastisk podcast. Tak. Jeg synes det er herre nice, at man endelig kan få serveret saftige historier om brutale drab, uden stemning bliver alt for i tidlig. Især var jeg glad for jeres top 10, der handlede om voldsomme voldtægter. Ej, tusind tak, sine. Der er vildt meget en på vej til dig, og så er der også en kødøks i finsk E. <laughs> ja, og så har vi jo fået reklamer her i podcasten. Ja. Det er jo ikke gratis at grave i andre menneskers mor. Nej. Så der er 10% rabat på knivslibning hos H.V. Larsen i Kødbyen, hvis man bruger rabatkoden RASEL10. Ja, og man kan netop nu købe voldsomt nedsatte børnevandter i kamelul i Ullas skinhus. I sidste uge, der kom vi op at diskutere om, hvorvidt man kunne partere et lige på under 45 sekunder. Og derfor så har jeg taget nogle ting med i dag. Jeg kom til at bakke en hjemløs ned i går. Ej, hvor sjovt. Det kommer jeg også til at gøre. Jeg bakkede en hjemløs ned i morges. Ej. Ej. jeg er med her i den her pose. Ej, sådan en pose har jeg også mini. Ej, så smider vi den ene i fryseren, så har vi lidt til senere. Ja, nå. Men øh, hvis du starter om motorseven, så tager jeg tid. Ja. Ja, men han kan ikke ligge på bordet. Jeg skubber ham lige ud på gulvet. To sekunder. Øh, uh, hvor er jeg? Ej, start med halsen. Jeg forstår selv ikke, hvordan folk, de kan få sig selv til det her. Uh, Ej, yeah. ja. Tænk så arbejde sådan en larm, altså. Ja, jamen, så er jeg faktisk færdig. Ej, det tog slet ikke 45 sekunder. Fuck, hvor fedt, mand. Fuck, hvor nice. Ej, jamen, nå. Jamen, så var det jo alt for i dag. Husk, at øh, du kan købe de nye ræstelskabinet-bomberstickers på vores webshop. Ja, og så lidt mere næste uge, hvor vi sylter børneorganer. Vi ses! Efter succesen med Andrew Mojo's karakter Bobby Jones, har nu valgt at gå all-in på mærkelige karakterværter, hvor man lige når at tænke, er det racistisk? Hør blandt andet mand aften med Anders Kwang. Niha! risa nulå, karatehog, Mike Mike er Nu skal vi høre en Shang-Chang sang. Åh! Oh, sh Eller være med tirsdag aften med Mike Italiano. Pasta, mispaget, de væsper luide. Vi skal spise tirabinsu og høre musik i musulim. Og gå ikke glip af fredag med franske Flemming. Bonsoir, madame, med big fat snake. Eller glæder til efteråret, hvor P3 leger med kønsrollerne. Ej, helt ærligt, bare sådan en totalt kvindelig radiovært på P3, der bare... Altid det lyder, som om jeg rigtig er rigtig lyder. Det har en lille tis med en abtis, kun... Mm. Ej, jeg skal lige et lipstift på. Kan man høre, jeg har frægt undertøj på? Åh, oh, babsa. Så bliv hængende her på P3, for vi giver alle vores værter gratis LSD. Det tomme magasin. DR3 har de seneste år støvsuget det norske ungdoms-TV marked og nu kan du endelig streame kæmpe succesen Jarle og Vareeljen. Jarle er en dreng, der starter i gymnasiet i den lille norske by Fjell -Brellerup. Han har svært ved at få venner, men en dag møder han Ketil. Hej, det heter Jarle. Hej, jeg heter Jarle er glad for at have fået en ven, men på skolen går der rygter om Ketil. Jeg synes Ketil er det Jeg sætter ham jo alene op i Fjellet. Kanské han går dit for engemel, ja? ja? Ja, jeg sitter ved siden af ham i mattetimen, og han øh, lygter som en elgbrønst. Øh, da Jarle en dag spørger ind til Ketils tur op i fjellet, bliver Ketil mærkelig. En aften i fuldmunden skær følger Jarle efter Ketil, og det han ser, ændrer hans liv for evigt. Og faen? Ketil? Ketil er en variel? Jarle prøver at forgive sig eller mere myndighederne i den lille by. Ja, ja, hej, det er Jarle. Jeg står deroppe i fjellet, og min ven har blivet en variel. <går> og går han rundt og parrer sig med alle elgkyerne. Hey, Petter! mig har begynt at ikke harsene der med tanken igen. Men Jarle opdager hurtigt, at det kan være en kæmpe fordel at ens bedste ven også, er en æld. Nu er slut det der at mobbe hende. Hvor skal du gøre det med det her, Jarle? Har du tænkt dig at begynde at grine, eller? Nej, men uh, hils på min ven. Alien. Løb! Der er en stor algeøkse i brød! Jarle og Vejalien er en fortælling om et atypisk venskab. Kan jeg få i på dig til skolen, kære del? Se hele serien på DR3 eller på dr.dk. Og nu skal vi lige en tur langt ned i tempo. Og lige bagefter op i tempo. Velkommen til podcasten ned i navlen. Her er der ingen stress, der er ingen krav. Nu skal vi glemme alt det, der foregår omkring os, og så har vi ingen problemer. Vi har ingen stress, vi har ingen bekymringer. Vi skal bare helt derned, hvor vi kan trække vejret. Ja, og velkommen til dig også. Jo tak, jeg, jeg hedder Allan. Ja, det er, ikke, det er ikke så vigtigt. Prøv du at tage plads en gang. Okay, ja, ja. Nu skal vi meditere, jeg skal lære dig hvordan, og vi skal helt derned. Og vi kan trække vejret. Åh, oh, jamen det lyder dejligt nok. Shh, shh, shh. Luk øjnene. Og træk vejret. Mm, ja, ja. Prøv at tage, ikke det der små. Prøv en rigtig dyb vejretræk. Prøv mm. dig. Oh, nej. nej, nej, nej. Du skal trække. Mm, du skal trække vejret. Ordentligt. Stop. Nej, okay, fint, nej. Jeg skal lige... rytte du, du cigaretter? Øh, ja, nogle gange. Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg kan høre på den der... Den der pibelød. Der. Du skal trække vejret, når du er her. Og skal du trække vejret. Oh, stop. Nej, prøv det. Du kan slet ikke trække vejret. Er du, altså, er du stresset? Eller er du, er du stresset? Ja, selvfølgelig er jeg stresset. Hvorfor er du stresset? Du kan sgu ikke komme herind og meditere, hvis du er stresset. Jamen, det er derfor, jeg kommer herind, for at få hjælp til min stress. Okay. Fedt. Så det er mit ansvar eller hvad? Altså, det er mit ansvar, at du har stress, og nu skal jeg fjerne den stress. Så går du mig stresset for helvede. Du har smittet mig med din stress. Synes du, det er en fed energi at komme herhen med mig? Du har givet en terapeut-stress. Er det fedt? Er det fedt, var? Nej, men vi vil bare have noget hjælp. Ja, Du er syg i hovedet. Du er ikke rask. Du skal tage dit lort, og så skal du gå ud af min klinik. Tag din populede lorteværktrækning og piss af helvede til. Væk med dig! Kom til min podcast Mit min navn er Kenny, og jeg har opfundet alt det du ser på internettet. I dag har jeg fået en praktikant, han hedder Malte. Hej Malte. Hej Kenny, tusind tak for at har taget din praktikant. Det var så lidt Malte. I dag skal du lære, hvordan man bliver konge på internettet. Og først skal du have et nyt navn. Man kan ikke hedde Malte. Malte lyder som den farve gamle menneskers bukser har. Ja, yeah. Malte er et Ja, for nu er hedder du Lenny. Lenny, er er like sejt. Helt sikkert, Kenny. Okay, Lenny. Først og fremmest, hvis man vil være konge på internettet, så skal man have ja han på. Man skal sige ja til alt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Du skal vi lave en video. Først skal du bruge nogle rumider. Har du taget en kasse med stærke chili med? Ja. Yeah. Har du taget en lastbil-balleri og startkabler med? Ja, yeah. godt. For så skal vi nemlig lave en video, der handler om, at du reagerer på sensuøse ting, du har set på internettet. Først så loader du lastbilsbatteriet til din testikler. Er du klar? Jeg født klar, Kenny. Jeg blev født meget for tidlig. Det er det samme. Det er det nemlig. Nej, jeg starter videoen, så tager du en bid af chilien, og så sætter jeg strøm til testikler, og så skal du sådan set bare reagere helt utroligt på det nu til at høre. Okay. Okay. Kenny kan se Lenny reagerer på danske YouTube video. Sådan, Shit, nu har du lavet din første virale succes, og nu kan du sagtens rende rundt med næste sky. Ta apropo næsten. Her. Jeg ved det, Kenny. var første regel? Okay, så giv mig det. <skrater> <Wow>! <skrater> <skrater> vi er ved at være på for dette afsnit. Ja, men før vi runder af, så skal vi lige høre en lille snas fra P1-rapportagen Patrick undersøger, hvor Patrick er i Svingerklub. Vi lyttes ved i næste afsnit. Velkommen til Patrick Undersøger, hvor jeg, Patrick Patriksen, tager ud og møder forskellige danskere med en helt unik livsstil. I dag er jeg taget i swingerklubben Dødens Pølse på Kastrupvej, og jeg sidder her med bruger og indehaver Henning Klogborg. Goddag Henning. Ja, dag. Lad mig lige starte med at spørge, øh, hvorfor kommer du i den her klub, Henning? Jeg ja, hvorfor tror du, jeg kommer i den her klub? Tror du, vi spiller bridge? Nej. Ja, det gør vi faktisk om lørdag. Men altså det er en anden snak. Jeg kommer primært fordi jeg kan lide at bolde og jeg synes det er sjovt at bolde forskellige mennesker. Ja, okay. Øh, men hvorfor tror du stadig det er et tabu at være uh, swinger? Ja, det er sgu da der fordi folk er så fucking forskrækkede mand. Synes du stadig vi er det i det 21. århundrede? Ja, det synes jeg. Prøv at gå øjnene en gang, Patrick. Uh, okay. Ja, se. Nu lægger jeg noget i din hånd, og så skal du fortælle mig, hvad det er jeg lægger i din hånd. Øh, det, det føles som en, en stor, varm, blød salami-agtig ting. Er det, er det, er det et hundelegetøj? Nej, det er min pik. Ej, hvorfor, hvorfor det? Hvorfor, ja, prøv at se. Prøv at se noget der. Se uh... noget der. Så blev du for skrækket, så blev du sur. Hvorfor? Det er jo bare en pik for helvede, mand. Du har skudt dig selv en pik. Har du ikke en pik? Jo, jeg har ja, det. Ja, er... men hvad, mand? Hvorfor er pik værre en salami? Fordi du kan sgu da ikke bare lægge din pik i hånden på andre mennesker, uden lige at sige, at du lægger din pik i hånden på andre uh, du lyder fuldstændig som min papsøn, mand. Jeg er færdig her. Jeg vil ind og knippe i stedet for. Lune! Så er der afgang. Hej, det er Rikard. Jeg var bare højt, om der er nogen, som der havde set min ringmuskel. Nej, <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg får den her. Det er mit røghul.